Dag sê en welkom by Frans Koek, luisteraar Aloma Estreizen van Pretoria, die hulle haar recept vir een vinnige maar smil lekker wonder- en brokkoli-gerig recept met ons. Baie dankie reeds aan al ons luisteraars vir die wonderlijke reaksie wat ons op Frans Koek krijg. Ons wil graag julle recepte hoor, laat waai my die koek wenke, maar die belangrikste is om van jou te laat hoor. Ons het verskye maniere van communicatie, gaan like ons op Facebook by franskoek.com Ons het een webteiste, franskoek.co.za, en jy kan jou recepie stuur aan recep by franskoek.co.za. ja, hier op een vrijdag, dan gekook uh, een van ons luisteraars, en uh, vandag het ons vir Aloma Estreisendaar van Pretoria. Goeiemiddag aan jou, Aloma. Hallo Frans, hoe gaan dit? Goedemiddag jou. Goed man, leuk like om jou stem te hoor Absoluut, nou jy maak vir ons Vandaag alomase Hoener en Brokkoli uh, Dit klink nogal na interessante Recep, het het hierdie recepe geskiednis? Man Frans, jy, My man hou niks van brokkoli nie En toe het ek hierdie recepe Vindem gekry En ek het het gemaakt, sonder dat hy nou weet Het brokkoli nie die recepe En hy het persoonlijk afgeeet So, um, dit is een manier om enige iemand wat nie van broccoli te hou en die broccoli in te kry nie, so ja, dit is rechtig die broccoli mag toch nie lekker klink nie, maar dit is ongelooflik lekker recept, en jy kloeg wat nie die broccoli smaak nie. ek wil nou amper vir jou vraag, is dit nodig vir enige mens om broccoli in te kry ehm um, <laughs> <laughs> mandag ja, jy weet dalker wekie, ja Allright, kom ons, uh, geef ons die bestanddeel, asjeblief. Ek het is, is een wat ontbeen is en wat gekook is, en dan een pakkie gaar brokkoli, wat ook fijn gekook is, of opgekook het, bij die gekook is, een koppie mayoneis, een pakkie sampioensop, twee koppies melk, een kwart koppie sierisap, voor kerrypooier, en dit is al wat jy nodig dit is jy bestand, hierna. Hoe maak mens? Soe maak mens. Goed, jylle meng jy die mayonaise die sampioensop die melk sielmoensap en die kerrypooier alle saam. Dan word al jy bestand jylle behalwe jy hoener en jy brokkoli dan pak jy 'n laag brokkoli en dan een laag hoener dan goed jy al die syf wat jy aangemaak het oor jy die hoener en brokkoli en dan bedek jy dit met van broodkrimmelt en kaas net genoeg om die opperslakte toe te maak en dan bak jy om vir 40 minuut op 100 graden Celsius in die oon dit is vingerlik lekker Ja hy klink baie baie lekker so jou, jou hoener, um, kook jy maar net sommer aanvankelijk op uh, om lekker gaar te kry, die aardvinsak geer jy die hoener dan lekker, nee? Ja, jy kan het so, so smalke maar, kan jy mag geer soos wat jy, wat jy wil En dan amper so fyn soos dat jy ehm um, het um, gemaak hmm. het 'n chicken ala king. Wat is Baie lekker. Uh, aloma se so hoender en broccoli. Ek gaan om beslis maak. Aloma, baie dankie vir die resep, hoor. Presier vraat lekker kook. Baie dankie aan luisteraar Aloma Estryson van Pretoria vir haar lekker hoender en broccoli gereg resep. Stier geris jou ginslinge recep aan recep by franskoek.co.za Dit is belangrik dat jy die dis alreeds gemaakt het en ook vir ons een wenk of twee kan gee om daar die dis nog lekkerder te maak. Gaan jy ook na ons webteiste franskoek.co.za Morgen is natuurlik naweek en wat maak ons Zuid-Afrikaners oor naweek ons braai natuurlijk. En elke saterig ochend gaan ek vir jou ietsie lekkers braai. Morgen maak ons vol struisusaties so Een rooie Carrie marinade Mmmmmmmmmmmmmm Woe mm, water my mond al reeds. En nou as jy lief is vir sosaties. gaan kyk soe bykie op ons Facebook Facebookblad, Frans Kook Jy moet maar net soe bykie teruggaan, soe 2 weke, 3 weke terug, daar is Soesatiemaker, en kyk Ek wil nou vir jou sê, as iemand in Suid-Afrika nou slim is, dan patenteer hy daar die Soesatiemaker want dit is daar nou een lekker manier om sosaties te maak My naam is Frans Swart, lekker koop, tot morgen.